Tešné čtení z první knihy Samuelovi. Hospodin litoval, že Saul ostane byl králem nad Izraelem. Hospodin řekl Samuelovi: jak dlouho ještě budeš na Saulem trůhli? Já jsem ho zabrhl, aby nad Izraelem smysl hrploval. Naplň svůj rok olejem a jít Posílám tě Išanovi Betlémskému. Výhledl jsem si krále mezi jeho syny. Samuel se zdráhal. Jak mohu jít? Saul o tom uslyší a zabije mě. Hospodin řekl: Vezmeš sebou Jalovici a řekneš: Přicházím tím do Na obětní ho pozveš a já ti dám vědět, co máš dělat. Pomažeš mi toho, o němž ti povím. Samuel vykonal, co řekl hospodinu. Když přišel do Veklema, vyděšený starší města, mu spěchali vtřít otázku. Přinášíš pokoj, odvětil. Pokoj. Přišel jsem obětovat hospodinu. Posvětě se a půjdete se mnou k obětnímu vchodu. Pak posvětil Jíša a jeho syny a pozval je k obětním schodu. Když se dostavil a on spatřil, Eliá pak řekl si, tu stojí před hospodinem jeho pomazaný. Hospodin však Samuelovi řekl, nehled na jeho vzhled, ani na jeho vysokou postavu, nebo já jsem ho zamýtová. Nejde o to, co dívá člověk. Člověk se dívá na to, co má před očima. Hospodin ledí na srdce. Jišem pak zavolala, aby nádala a předvedl ho před samou. On však řekl,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 Ryšaj odvětil, ještě zbývá nejmladší, ten šatpa se stádo. Samuel Ryšaj poručilo. pošli po ní. nebudeme stolovat, dokud se mne Poslal tedy pro něj a tam ho přivéz. Byl Ryšavý s krásnýma očima a pěkného vzhledu tu řekl hospodin, může, ho. To je on. Samuel tedy vzal roh s olejem a pomazal ho uprostřed jeho bratry. A duch hospodinu se Davida zmocňoval od onoho dne i nadál. Samuel pak hned na to odešel do rámy.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 Tady v tom případě Saula a Davida jde o skutečnou revoluci. A je to nebezpečná věc. Samuel je si toho vědomí voli cestu konspirací. Ještě mnohem dřív, než David se projevuje, už Samuel ho pomáže. Už hospodin si vezme za svého pretendenta za budoucího krále, jako pomazaného neboli hebrejský mesiáše. Je to taková soukroma korunovace, čeho jsme svědky. když jsme to to čteme. A aby to nevyšlo příliš brzy na ven, se to všechno schovává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 A koho byste zůstok zvolila vy jako budoucího krále, Který se vám zdá jako schopný do hledu hodně? Tak, Který se hodí jako kráda? Jeden z nich to musí víc. Vždyť toho shodíká, že? Zauvaží na kohodu. No, tak jim. No, a. Kouvat, jim asi chce. Samo jako pro, ten to mě poznat. A není ani jedno. Tak, my na to už přišli. To je tady na ten dětský film fantastický. To jsou tady všechny synové a to je asi to vlastně všechno do budoucnosti. Býšan měl osm synů. No a my jsme to s dětmi. Probláli, jak jsme počasem zjistili, tady jsou jenom, tady je jenom, senom. A je to všechno? Ne, byl tam ještě ten malý, ale ten vždycky nepřišel do pobavu, že? A ten musel být stále, zvlášť, kterou to, co Samuel potom se dozví, že Bůh nehledí na vnejšek, ale na srdce, to jsme potom taky zkoumali s takovou, takovým srdčkem. Vypadá dobře, že? Ale skrývá se tam to černé. Fakt, tam byl jeden, který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 asi to s ním dopadne. Víme, že cesta k moci pro něho vůbec nebyla rovná. Spíš bychom ho mohli popsat s moderným výrazem, byl to takový warlord, který několik let um, válčil s svým předchůdcem Saulem a teklo hodně krvi. No, a pak, když byl u moci, když zvítězil a šikovnou taktiku vybudoval veleliště, který nikdy v izraelských dějině neměl obdobu, tak co udělal? Tak zavraždil svého generálně Uriáše, protože chtěl jeho ženu, Patřebu. Vypadá takhle: čistá srdce, čisté srdce.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 Činil pokání. Ačkoliv mu ten první syn s vačebou zemře, musí zemřít, pak z toho manželství vychází moudrý král Šalomoun. Tak to Bible neskrývá, ale právě odkrývá, abychom to pochopili. Totiž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 A v tom počet sedm, já nevím, co historicky, ale ten počet sedm má velký vyz, symbolický význam. To není jenom, že dětem ve školce to ušlo, že jich není osm, ale sedm. Ale ten první pohled na to je, to jsou všichni. Sedm znamená všech sedm dnů v týdnu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 u toho, da Davida viděl ty možnosti. Boží pohled není hodnotující, posudzující, odsuzující, ale Boží pohled otvírá budoucnost, otvírá novou perspektivu. Totiž lidi mají před očima to, co je vidět v nejšek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 Lidé jsou zoufali ztracení. Oni jsou od samého začátku zlí. Všecko, co myslí, všecko, co dělá, je zlé. A zároveň říká, ale já nechci je vyhubit. Nechci je zabít. Chci jim pomoct. Tak to v srdcích lidských vypadá u každého z nás. A tak to v Boží srdce vypadá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 a zdárně vykoná vůli hospodinovů, píše prorok Izajáš. David je pomazán, stane se Mesíášem. Tady pro nás je sou, důležitá soumyslost. Byl pomazán v kruhu svých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 Naším spasitelem. Skrz Samueleho pomazal ho uprostřed jeho bratru, uprostřed nás, uprostřed nás, který můžeme díky jemu vejít do božího království.